обіймає командування другою північною повстанчою групою. Отже, всі повстанці, які є на цьому терені, повинні виконувати його накази. Як дисциплінований вояк Гальчевський, уважно ознайомившись з полотнянкою партизансько-повстанського штабу, визнав зверхність Карого Яворського. Отримавши наказ від командуючого очолити комендантську службу штабу Другої північної повстанської групи, Орел перше, що зробив, так це розіслав Вістових з письмовим наказом Карого збиратися козакам Григорія Пугача-Кравченка. Карий повідомив Орла, що оголосив поза законом поручника Павла Григоровича Барського, колишнього начальника штабу Якова Шепеля. Розповів також прикру історію про те, як у рідному селі Вогня Федорівці їх несподівано заскочив загінчика. Хоч і вдалося врятуватися втечею, але всі штабні папери потрапили до рук більшовиків. Орел відразу відчув солодкавий запах зради і з перших хвилин ловив себе на тому, що весь час спостерігає за поручником вогнем. Підозріло Орел поставився й до Данила Шевчука – а ось сам командуючий Північної повстанської групи був поза підозрою. Орел оцінював його як ідейного українського патріота. В пам'яті Гальчевського отаман Кари назавжди залишився світлою постаттю, бо в ньому не було авантюрництва, ексцентричних вибриків і так званого отаманства. Він твердо підходив до справи боротьби за Україну, був безкорисливий, і з посвятою віддавав себе цілого, щоб плинути на долю своєї поневоленої та плюндрованої батьківщини Кривава драма у клубі Турбівської цукроварні Тим часом Іван Дядюк приніс вістку, що у клубі Турбівської цукроварні повинна відбутися вистава На яку з'їдеться окупаційне начальство з усієї околиці, зокрема з Бердичева та Вінниці Передбачалося, що прибуде близько сотні командирів, чекістів, воєнкомів тощо. Порадившись із карем та з'ясувавши розклад сил, Гальчевський наважився на ризиковану операцію. Ось оповідь про неї самого Якова Гальчевського. «Вечоріє, сідлаємо шестеро наших коней, одягаємо совітські уніформи». Згідно з моїм планом, маємо під'їхати до цукроварні, злізти з коней і піти на цю виставу як провірочна чрезвичайка. А далі побачимо. Сміло під'їздимо до будинку робітничої касарні. Злізаємо з коней і недбало закидаємо по води за штахети. Я вбігаю на бетоноване підвищення, на якому стоїть вартівник, беру від нього кріс, його проганяю. Дядюка і Шевчука посилаю всередину зали. Двох козаків ставлю як вартових назовні і до пильнування майбутніх заарештованих. Одного козака маю при собі. Чую в коридорі незнайомий голос. Ваші документи? А ваші, говорить Шевчук. Підбігаю, б'ю револьвером високого худого більшовика у білім мундирі в голову і обриваю на ньому револьвер Штайер. Арестован, під караул. І передаю арештованого своїй сторожі. В той момент під'їздить дві фіри під вхід, зіскакуємо ще натримаючи на лівій руці плащ. Ви хто? питаю. Воєнком Прилукської волості, відповідає весело. Ви арештовані. Забираю воєнкома револьвер і також віддаю під охорону. Підходжу ближче до озброєних більшовиків на фірах, деякі вже позлізали з возів. Ви, міліція? Пашлі вон сюди". І здезорієнтовані більшовики. Пішли в розтіч, аж іскри посипались з-під їх кованих чобіт. У той час дядюк і Шевчук встигли перевірити чимало документів. Усіх службовців із ЧК, ревкомів, усіх партійників заарештовано і віддано під охорону. Я війшов до зали і попередив, щоб ніхто не пробував оборонятися або ворушитись, бо будинок оточений і всі будуть закидані ручними гранатами. У моїй руці була добра німецька кукурудза, в іншій великий маузер. Бачу, повно червоноармійців на передніх лавках. Деякі з них мали кріси і предусмотрітельно покидали їх на підлогу. Я попередив червоноармійців, щоб менше ворушились. Контроль документів... Пров'ярочна чрезвичайка робила переважно серед двох рядів крісел, де сиділи вищі гості. Знаю, що під гіпнозом своєї сили можна утримувати натовп із тисячі осіб короткий час. Тому, кажу, закінчити арешти.